Августа. А вибір і коронацію? А вибір і коронацію мудрого і чесного Станіслава Ліщинського вважав небувалим. Іншими словами, щоб я потоптав своє королівське слово, правді плюнув в лице і сказав світові люди, тепер нема ні честі, ні справедливості, а панує брехня, шахрайство і облуда. Цар Петро на себе дивився, посилаючи до мене того роду умови. А який третій пункт, моїй панове, дуже цікавий почути? Який третій пункт царського проєкту миру? По-третє, щоб ваша королівська милість відказалася від Союзу з Україною. Тепер і в майбутньому її видали цареві її гетьмани Івана Степановича Мазепу, подібно як колись король Август видав вашій милості паткуля? Король вдарив кулаком об стіл. Майерфельд і Цедергельм ніколи не бачили його так сильно схвильованим і гнівним, як тепер. Що? Цар ще й такої підлості сміє від мене ждати? Що за безличне порівняння? Паткуль і Мазепа. Я і король Август. Паткуль був збунтований шляхтич. Гетьман Мазепа – суверен окремої держави, яку царі хотіли позбавити самостійності. Україна ще з предками моїми У переговори увійшла Я продовжую діло Моїми предками почати Так само як гетьман Мазепа Продовжує задуми одного із своїх попередників А саме гетьмана Богдана Хмельницького Він держав мені віри Не відступив мене перед полтавським боєм Хоч знаю, що цар дав би йому за це чимало А тепер я мав би ломити своє слово і зрадити козаків Як Юда Ніколи і за ніщо Хоч би цар не жадав від мене ні Інгрі Ні Карелі Ні Естляндії і Ліфляндії Нічого Лиш видачи Мазепи Я того не зроблю Гетьман Мазепа мій союзник і товариш Недолі Король довго не міг успокоїтися Аж написав рішучий протест І післав його на руки екселенції Піпера в Втім, протесті особливо різко відкликав жадання царя, щоб видати йому гетьмана Мазепу. Таке жадання робить неможливими мирові переговори. Король так був схвильований царським проектом миру, що, не надумуючися багато, пішов до гетьмана. Гетьман від кількох днів не вставав з пустелі. Добрячою сніжкою привітав достойного гостя і попросив сідати. Але король не сів. Нервово ходив по спальні, все ще налягаючи на ліву ногу. Вітер лопотів хуругвою, надувалися шовкові стіни намету, як корабельні вітрила, начебто намет зривався плисти або летіти. Разом з ним також і король, і він буцім розганявся до якогось несамовитого лету. Скучно тут йому, тісно, невиносно, не вміє сидіти без діла. Нервується, Забуває, де він і що йому ливчить, а що ні? Коли б не те, то, прийшовши до гетьмана в гостину, не бігав би по його спальні, як у себе, в свої? Але Гетьман виправдує короля. Може, ніхто, крім Гультмана, не розуміє так добре тієї дивної душі, як Гетьман, і, може, ніхто так з ним не спочуває, як він? А тим часом апостол казав цареві, що гетьман готовий видати короля скалям. Голупота одна. Гетьман того ніколи не зробив би, та й зробити нелегко. Живцем короля не візьмеш, він б'ється як лев, а його люди також дали б себе на шматки порубати за нього. Це тільки Данило Апостол міг вигадати таку на подобу тієї, які закручує на своїм вусі. Як незвичайному випадку, маю заВДЯЧУвати нинішню візиту Вашої королівської милості, питає гетьман. Король той, і він подібний у цей момент до сновиди, якого збудили в його кресунній мандрівці. Ах, пардон, простіть, пане гетьмане, що так безцеремонно поводжуся у Вас. В якому випадку, питайте? Це дійсно незвичайний випадок. Уявіть собі, що цар предкладає мені мир. «Мир?» – здивувався гетьман. «Це дійсно вість, якої я ніяк не сподівався». «Так, мир. Але на яких умовах?» «Коли б ви знали, на яких умовах хоче цар миритися зо мною?» «Ні, це тільки москаль може вигадати подібну диковиню. Віддаємо Інгрію, Карелію, Естляндію і Ліфляндію». «Ну, як вам це подобається, пане гетьмане?» А до того ще августову руку подай, як рівно-рівному, такому п'яниці, прелюбодійникові, кривопросяжникові. А вже третя точка... Ні, третя точка – це щось таке, чого я царею ніяк не прощу. За кого він мене має, і як сміє мене так зневажати той монгол голендерською фарбою помальований? Можу знати, який цей третій пункт, – спитав гетьман. Не тільки можете, а й мусите це знати. Тому то я до вас і прийшов і не тільки ви, а вашим людям також подам це до щоб між нами був чистий стіл. Позвольте покликати ваших близьких. І якщо ви собі бажаєте, і Гетьман подзвонив. Увійшов дежурний старшине. Попроси сюди їх панів Воїноровського орлика і генеральних старшин. Негайно надійшли король звітався з ними, як звичайно, бутим несміливу і засоромлену. За тазом пана Гетьмана мав я сміливість потревожити панів, щоб подати їх до відома, для всіх нас рівно цікаву вість, а саме, що цар Петро через мого генерала Майерфельда і через мого секретаря Цедергельма переслав мені пропозицію миру. Зібрані здивувалися. Дехто, може, втішився. Бо не вже є краще і любіше для уха слово як мир. Мир – це значить вернутися до рідного краю, до своїх домівок і маєтків. Мир – це значить зажити по-давньому в достатках і вигодах. Але король безпощадно розвів ці сподівання. На жаль, умови, які цар був ласкав, предложити мені є того роду, що я їх ніяк прийняти не можу. Зокрема, третій пункт, а саме, щоб я видав Цереві його милість гетьмана Івана Степановича Мазепу. Подаю до відома панів, що я у відповідь Цереві післа в протест на руки мого канцлера, екселенції графа Піпера, який, як вам відомо, перебуває в московській неволі.